Cristos a înviat! Dragi ascultători, transmitem în direct de la Catedrala Patriarhală slujba vecerniei învierii sau a doua înviere. La această slujbă se va citi Evanghelia în 12 limbi. Slujba va fi oficiată de părintele Patriarh Daniel. For me, the answer is in the wind. She comes, she purrs, she sings, Și pentru mira tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu eblavnie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Avem. Părintele nostru, Daniel, arhiepiscopul ureștilor, metropolitul Munteliei și dobrogei, loczitorul tronului Cedarei Capatocei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru prea sfințitul părinte Cais, episcop de pentru, pentru prea sfințitul părinte Faram Creșteanul, Episcopicar Patriarhal, pentru Sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru cinstita preoțime și cealaltul vistos diaconime, <coughs> și pentru tot călerul și poporul omului să ne rugăm. vinciosul popor român de pretutindeni, pentru curmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos arămată, Domnului să ne rugăm. Sunt la acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului, să ne rugăm. Pentru până am morfirea, văz locul ăsta, pentru rugarea de la pentru vremori fațice, Domnului să ne rugăm. pentru cei ce călătoresc pe ustaca, Pe și prin aer, pentru cei bolnavi, Pentru cei ce se osănesc, pentru cei robiți, Și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. De, cvinte, de lucrările ce se săvărșesc la zidirea catedralei în Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre poporului român și cu bună însfărire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea prea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Ca să fim noi, de tot necasul, mânia, și nevoia. Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu harul tău. Cum vrea să fie la cuvântată, noastră de Dumnezeu, nescătoarea și pururea peșoara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Sfânta noastră, Doamne, Dumnezeu, miluiește-ne, Preo! Ne mai înneștine și, și unii pe alții și toată viața noastră a Lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Se cuvine toată slava, cinstea și închinațiunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și pururea și în vecii vecilor. O, munce, Pentru numele tău că am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul tău, ne dai sufletul meu în îndoi. Hristos, mântuitorul nostru pe cruciেরি ranit a șterzat iisul straja dimineații până noaptea din straja dimineații să ne dojoască Israel spre Domnul cum Să vă mulțumesc pentru el poate. Po A Step in Da Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru să rugăm. Domnul Ieruiește, Domnul Ieruiește, Domnul trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. O, o, o, o. Sfânta Evanghelie de la Ioan citiră. Teia săptămânii Fiind seare și ușile Fiind încuiate Acolo unde erau adunati Ucenicii de frica iudeilor A venit Iisus Și a stat în mijlocul lor Și le-a zis Pace vouă Cursii sunt Opsii astime Ai timi Timia să και ton tiron και clicmen, unde ήσαν animați de των φόβων των fobilor, din iudei. ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كانت التلاميذ مجتمعين خوفا من اليهود جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم السلام لكم ce si même soir, le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes de lui où il était, car il avait peur des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. O miel, o Iat foare si esent clause, ilic ubi eran discipuli congregati propter metu judeorum. Venit Iesus, stetig în medio ipsorum, iat dixit dies, pac svabis. Vayki vere haom haum vehu ehat Că nizgerud al tot habai așer nikbețu shamhat ha-talmidim, mi-irat ha-i-hudim. Vaj av, voi amod omer alehem, shalom lahem. Sush t'u zepozdev de voedinu od subot, I tverem, zatvorenam idei, žebiah, ucenica, ego-sobrani, straha radi judejska. Pride Isus, ista, pozrede, igla gola im mirva. Întodžă, primul ден, nedeli, večeram, când teri, doma, unde se adirali, evo, boli zaperte. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst. And said to them, Peace be with you. Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und in Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und sprach zu ihnen. Frides ai mitoi. Nella sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, essendo serate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timor dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse Pache a voz, quando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judios. Vio Jesús y puesto en medio, les dijo, oh Ziua cea întâi a săptămânii fiind seară și ușile fiind încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Isus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, face voie. Și zicând, acesta l-a arătat mâinile și coasta sa, de s-au bucurat ucenicii, nici l pe domnul. E tuto imor, edic sem, cât aschiraski din plebrana naftis, E harisan un imafite, idon des un Wa <t> lamma qala hadha arahum yadaihi wa janbahu fa farihat a presit pagorilor montrase mene les disciples furent remplis de joie le seigneur o eis manus <coughs> ac latus sum, Gavisis ut viso domino. <coughs> Uvedav ero zot heraotam et iadav et zidom, Vaishmehu at almidim birotam et padon. Isierek pokazajim ruce i noze i rebra svoja Vozradovašše ia ubo učenitsi viděvše Gospoda Skazav etam on pokazal im ruki i nogi i rebra svoi Učeniki abradvali se uviděv Gospoda den weh ihn hat so seit zu dem his hands and his side then were the disciples glad when they saw the lord und denn er das gesagt hat zeigter er ihnen die hände und seine seite da wurden die Jünger froh das sie den Herrn E detto questo mostrò loro le mani e il costato e discepoli dunque <coughs> come vero veduto il Signore si l'ariglarono. E quando le di cielo le mostrò le mani si il costato Pilos discipulos cu Zihanon, miendu al Señor. Și zicând acesta, le-a arătat mâinile și cu asta sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzându-l pe Domnul. Atunci, Isus la a zis, are și pace voă, precum atrimiți pe bine Tatăl. Vă trimiti eu pe voi, ipen un afti sus palin irini min, catos afestar ken meu pasir, ca go pen Să vă mulțumim pentru vizionare. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'envoye, moi aussi je vous envoie. Dichit autem Jesiterum Pax babis sic misit me Pater. Iita et ego mi tovos. Vai Yosef Yeshua vai Yom lechem shalom lechem kasher ahav Kena nohi șolea ethem, pentru ce, că imi mirvam, paki posla vam, iako a mea otec, i posla poslau în. Iisus, Как послал меня отец, так и я вас. Then said Jesus to them again, Peace be with you, as the Father has sent me, Even so I send you. Да Jesus Йе́зус нохмал стуинън, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich ochi. Allora Gesù disse nuovamente: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Tot ce Isus le dih o traversa văs pasă văs tros, cum m-a inviat padre, a și yo semio. Atunci Isus le asise ar șpa precum a trimis pe mine Tatăl. Vă trimiți și eu pe voi. Și spunând acestea, suflat asupra lor și le-a zis, Luați Duh Sfânt, Cărora Cărora vecerta păcatele le vor fi iertate, Și cărora le desține ținute vor fi. Chetut pon Είναι φύσισεν και λέγει αυτής Φλάβεται πνεύμα γιμών Αν δίνον άφητε τας αμαρτίας Αθεώντε αυτής Αν δίνον κράτητε Και κράτηντε ولما قال هذا نفخا وقال لهم خذ الروح القدس من غفرت خطاياهم تُفر لهم ومن أمسكتم خطاياهم أمسكتم أيها <تصفيق> de l'esprit tu que me lui tu que il lui mente Yet dixis sis aptipite spiritum sanctum sic remiseritis peccata remitundur vor eis retinueritis retenda un verabellum sot vai pa pahem vai omeralem que vulam etroa ve ha iak ol a shel ti la, -le Le -la, -la -hem, va ta shim i i, -i, -um. I, -i, -i -g -la -g -la im Primite duh sviat imže Im-je-ot-pustite grehi, ot a im im jite dunul na kom na tom and when he had said this Die Brüder dann demen și zu dem, empfange den Holy Spirit, Hosoever sins ihr mit, they are remitted to them. And sins you retain, they are retained. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, ne-amăt hin, din Heiligen Geist, Welchen ihr die Sünden erlasăt, Denen sind sie erlasă, Und welchen ihr sie behaltăt, Denen sind sie behaltă. Edetu Et, questo, Sofiosu di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo, Achi rimeteré dei pecati, saranno rimessi, aquí li terete, saranno literé. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, el Santo, a quienes remitierais los pecados, le son remitidos. Ioi cine se los, le sunt retinidos. Și spunând acestea a suflat asupra lor și le-a zis, Luați Duh Sfânt. veți alta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți. Ține, te vor fi. Însă, Tuma, unul din cei 12 cel numit geamănul nu era cu ei când a venit Isus. Thomas deis dodeca olegomenos divimos Ukin metafton o te il te Jésus, parmi tous les 12 qui sont appelés les jumeaux, il n'y en Niete până vechiul când Iisus a venit. Thomas a urmăm unul ce ex durea deci, că vedici tu dediti mus, nu neera cum ești când o venera Iisus. Ve-tomai hați mici nemții asarim. Anicradidimos, lohaia lohari a betokam, keboi eșua. Famaže din o tobuinia desia, glagole mui blizneț, ne s-nimi e gda, vine Isus. Famaže a din izdvinaceti, nazvai mui nebüllt to nie, wenn kam Jesus. But Thomas one of the twelve called Didymus, was not with them when Jesus came. Thomas aber einer der zwölf, der Zwilling his war nicht bei ihnen. Al Gesù cantò. Por Tommaso, detto il dedimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Per Tommaso, uno de los 12, giovane dedimo, noi stava con ellos cându Iisus vino. Însă Toma, unul din cei 12 cel numit Geamănul, Nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au spus lui ceilalți ce am văzut pe Domnul.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 eu τον κύλιον, ο δείπναυτης ή αν μη ή αν μη εδώ, εν τες έρσην αυτό τον tipon τον ήλον και βάλον τον tum um me bistes so faqala law at-talamid al-akharun în lamuagaînul așterălmsamirii, fiadii, uazămâinul așterălmsamirii, uazămâinul așterălmsamirii, uazămâinul așterălmsamirii, uazămâinul așterălmsamirii, uazămâinul așterălmsamirii, uazămâinul Nous avons vu no, Mais il, le Seigneur il si je ne bois pas dans ses la marge des clous si je ne mets pas mon duo l'endroit des clous si je ne mets pas amine dans son côté non si nous croire pas et <mays> à Domnul, cine vero deștește-te, iis, ne-se vestigium ro în mâni buseius in vestigium claboru. I-ați mișerat digitul meu, vestige un claboru, i-ați Tamidu, tamidim, va nișarim le mor la ora înuită adon, va iubim alehem, beadav, edrosem hamazmerot, veasim etetz bai binkom hamazmerot, veasim ietvi adi beciddot, lo, amen. Ceniță, videhom, gospodam. Onže reče im, a se ne vizu, na ruku ego, jazv, I Și vložu perstama ego, va jazv, I vložu ruku moju, vrăbra ego, ne-i Drukie uceniki, skazali emum, videli gospoda, non skazali im, esli ne uviju na rukach evo ran at gvazdei, i ne vlažu prestama evo vran at gvazdei. The other disciples therefore said to him, We have seen the Lord. But he said to them, Except I shall see in his hands the mark of the nails and put my finger into the mark of the nails. And put my hand into his sight I will not believe. Das sagten the other junger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, er aber sprach zu ihnen es sei denn dass ich in seinen Händen die Nägelmale nicht sehe. Und meine Finger in die Nägel male und meine Hand in seine Seite nicht lege, will ich es nicht glauben. Dunque gli altri discepoli le disero: Abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro. Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Le dijeron pues nos otros discípulos, al Signore Musvino o el les dijo si no la señal de los clavos y mi dedo en el lugar de los clavos și meteré mano en su costado. no creeré Deci ha os pus la sucenici am văzut pe domnul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 Lui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Pleacă în voastre, voastră, pleacă cu părinți, ubiți că din Cioș și că din Ceasă. În aceste momente ne aflăm în slujba vecerniei din Duminica învierii Domnului. Această slujbă este deosebit de semnificativă pentru că în timpul acestei vecerni numită și a doua înviere, noi am auzit Evanghelia în mai multe limbi, în 12 limbi, și aceasta are o semnificație deosebită, și anume că Evanghelia învierii Mântuitorului Iisus Hristos, cel răstignit și îngropat, se va binevesti la toate neamurile, la toate popoarele și pe baza credinței în Iisus Hristos, Fiul Veșnic al Tatălui Ceresc, care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor, pe baza acestei credințe în Iisus Hristos se va extinde biserica sa la toate popoarele. Aici vedem cum Hristos Domnul cheamă la unitate, la comuniune. Adună popoarele în iubirea preasfintei trei. În mod deosebit am remarcat că Mântuitorul Iisus Hristos s-a arătat în seara Zilei din viere, venind acolo unde ucenicii se aflau încuiați într-o casă de teamă iudeilor. Și trecând prin ușile încuiate, a stat în mijlocul lor și a zis pace vou. De două ori le spune pace vouă. Această relatare a Evangheliei ne arată că cel din tâi dar pe care l-a dat Mântuitorului Iisus Hristos ucenicilor săi după învierea sa din morți a fost pacea. După cum femeilor mironosite mai înainte le-a spus în dimineața învierii sale, bucurați-vă, nu vă temeți. Deci, bucuria și pacea sunt două daruri dumnezeiești care trebuie primite cu recunoștință, căutate și cultivate. Când nu mai are omul pace în suflet, în familie, în, când nu mai există pace într-o societate, toate se tulbură, toate se întristează ajung în starea de confuzie. Dar pacea dumnezeiască este armonia pe care Duhul Sfânt o construiește în sufletul omului, adunându-l în sine și în iubirea lui Dumnezeu și în iubirea față de semeni. Această pace pe care Hristos Domnul o dăruiește zicând pace este apoi transmisă bisericii. De aceea în timpul slujbei tuturor slujbilor dar mai ales în timpul Sfintei Liturghii, de foarte multe ori preotul spune poporului pace tuturor. Adică transmite pacea lui Hristos bisericii sale. Mântuitorul a zis pace vouă, dar formula pacei tuturor se află într-una din scrierile Sfântului Apostol Petru. El a zis pace tuturor, adică tuturor celor care se află adunați în rugăciune în numele lui Hristos. Această pace, deci, a fost dăruită de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor săi. Le-a arătat însă mâinile sale pe care se aflau semnele cuielor și coasta sa care a fost răpuns atunci când el a fost răstignit. Și s-au bucurat ucenicii că l-au văzut pe Domnul. Deci el și-a arătat identitatea ca să arate că nu este o fantomă, că nu este o nălucire și El, cel răstignit, este și cel înviat din morți. Și apoi a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Aici vedem un mare dar pe care Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat din morți, îl dăruiește ucenicilor și-anume iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor este condiția primă a mântuirii omului, pentru că împărăția Dumnezeu nu intre nimic necurat. Și pentru ca omul se poate să se mântuiască, adică să se unească cu Dumnezeu cel Sfânt, el trebuie să fie curățit de păcate, și curățirea de păcate se face prin pocăință și prin cererea iertării păcatelor. Această iertare a păcatelor este dezlegarea, eliberarea de un trecut întunecat, apăsător al păcatelor, care, în general, sunt fapte lipsite de iubire față de Dumnezeu și de semeni. Sunt, toate păcatele sunt forme ale unei existențe egoiste, posesive. Și iertarea aceasta îl face pe om liber să se îndrepte spre o iubire milostivă, nu posesivă, spre o iubire smerită, nu arogantă, una care îl apropie de Dumnezeu și de semenii săi și creează comuniunea. Deci iertarea păcatelor a fost un mare dar al învierii Domnului și aceasta ne arată că Hristos Domnul nu a înviat doar pentru sine, ci pentru mântuirea tuturor oamenilor. Și prin iertarea păcatelor, oamenii încep să simtă puterea învierii sufletului lor din moartea cauzată de păcate. Când omul păcătuiește, rănește sufletul său, îl duce spre moarte spirituală. Când este iertat, sufletul începe să se vindece. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, vindecă sufletul meu. Această vindecare a sufletului, plinertarea de păcate, este formă și început a învierii sufletului. Deci, înainte de a aștepta învierea de oște în ziua de apoi, la sfârșitul istoriei, noi suntem chemați să înviem sufletul nostru prin rugăciune, prin fapte bune, prin împărtășirea cu Sfintele Taine, dar mai ales prin dobândirea iertării. Iertarea înseamnă un început nou, înseamnă o nouă perspectivă. Când oamenii se iartă între ei, refac legătura de comuniune și începe o nouă etapă în viața lor. Cât timp nu se iartă reciproc, se află într-un fel de robie. Chiar dacă are fiecare dreptatea lui, starea de ură, de neiertare, este o stare de înrobire sufletească. Deci prin iertarea primită și prin iertarea dăruită, pe baza iertării pe care o primim noi de la Dumnezeu, simțim bucuria și pacea în învierii lui Hristos. De aceea să și spuneți: să vă împăcați, adică să cădeți la pace. Când oamenii se războiesc în cuvânt sau, în, sau uneori din nefericire chiar fizic și sunt violenți și cultivă ura, ei pierd pacea din suflet. Când se împacă, se reconciliază, recâștigă pacea cu Dumnezeu și între oralte. Și atunci când au pace în suflet, au și bucurie în viață. Deci această pace, care aduce bucurie, este un dar de la Dumnezeu, dar acest, acesta, însă acest dar trebuie cultivat. Totul este dar de la Dumnezeu. Și viața noastră, și toate realizările, și toate încercările, dar noi trebuie să le cultivăm în așa fel încât și ceea ce am realizat bun, și ceea ce a fost încercare sau necaz, în să fie prilej de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a iubi mai mult și de a ajuta mai mult pe semenii noștri. Deci aceasta este marea lumină a Evangheliei pe care am ascultat-o acum. Ea ne cheamă să cultivăm pacea, bucuria și să cunoaștem că izvorul adevăratei vieți plină de pace și de bucurie este Hristos Domnul. De aceea zice El, pacea mea las vouă, pacea mea dau vouă, nu precum de lumea. Pacea pe care Hristos o dă nu este rezultatul semnării unor acorduri pe hârtie, ci este împăcarea omului cu Dumnezeu și, între oaltă, ca stare a sufletului și ca practică a vieții, ca lumină a vieții. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca să simțim în sufletul nostru cum Hristos, Domnul, cel înviat din morți, ne dăruiește pace și bucurie, mai ales când primim iertarea păcatelor și ne hotărâm să săvârșim binele spre slava preasfintei trăim și a noastră mântuire. Amin. Mulțumim celor care au contribuit la citirea în 12 limbi a acestei Evanghelii. Avem deci tineri aici dotați, iar preasfințitul Caist de Erzurum a citit în arabă în limba sa natală, pentru că el este arab, este sirian, iordanian, este sirian, care a trăit o vreme în Iordania și acum are grijă de comunitatea ortodoxă, antioheană, arabă, de aici din București. Celorlalți care au citit în diferite limbi străine, pe care le-au învățat cel care a citit în ebraică, este totuși român și cei care au citit în slavonă, rusă, germană, italiană, spaniolă, sunt... Români și părintele Clement, a citite în latină, este roman, dar romanizat. Deci, le mulțumim tuturor și acum continuăm slujba, iar la sfârșit se face sărutarea icoanei în vierii Domnului, ca bucurie a întâlnirii noastre cu Hristos, pe care noi Îl cinstim mai ales prin venirea la Biserică și prin mărturia pe care o dăm despre învierea sa Hristos a înviat. Dorule Dumnezeu, ule, părinților voștri, ia ule, ule, ule, ule, ule, pe noi ule, după mare ule, ule, ule, ule, ne ule, Că ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteriei și Dobrocei, loczitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru prea părinte Cais, episcopul de Erzurum, pentru preasfințitul, Părinte, Van Lampluieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, Pentru preasfințitul, Părinte, Timotei Brahovianul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Pentru sănătatea și mântuirea lor. Popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și -ai satelor, și pentru iubivărea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. frații noștri, ermanașii, preoți, erodia, con diacon, monah și monahi. Și pentru toți se intru în Hristos, frații noștri. Domnul Fericite și pură apomeninții. Ti acestui ce priți Și pentru toți ce mai înainte a dormiți, părinții și fratăi noștri, fără slăbitori creștini care odihnait și pretuvini. Viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui Sfânt loc. <sus> Catedralei mântuirii naamului, Și pentru toți ziditorii și lucrătorii Care se o să ne spună țarea acesteia, Pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea Lui. Dar nu le și fac bine, suntă și întotdeauna cinstiți biserica aceasta. Pentru cei ce se osteresc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte, aș la tine mare și bogat milă. 1. și viitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purura. și în vecii, vecii noi. Amin. 2. ne Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și prea slăvit este numele tău în vești, amin. Fie, Doamne, milat noi, precum am nădăjduit într tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne îndreptările tale. Binecuvântate ești stăpâne înțelepcește-ne îndreptările tale. Binecuvântate ești Sfinte, luminează-ne îndreptările tale. Doamne, mila ta este în înveac lucrurile mâinilor tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție se lavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să primim următoarea noastră cea de a Domnul. Amen. Amen. Amen. Amen. și Amen. Amen. pe Amen. Amen. Amen. Amen. De, de la Domnul să cerem. Ce ne ia ce face, credincios, îndreptător, al sufletelor și al la noștri. Milă și iertare pentru păcatele și greșelile noastre. De la Domnul să cere. Noastre și pace lumii de la Domnul se cere. Cealaltă noastre, în pace și într-o pocaința, o să vă și de la Domnul se cere. Noastre, fără durere, născută în pace și răspuns sub lângăntricoșeătore judecata a lui Hristos. Soțul. Pe preasfânta curată, prea bine cuvântată, asta să noastră, de dumnezeu nescătoare și pururea fecioara Maria. Who knows its ending! Must rather come, Under His lui Hristos dumnezeu să dori, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, în Tatălui și Fiului, și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii veci, As-Salaamu lakum -um bine cuvântată și vreau slăvităm a Tatălui și a fiului și a Sfântului Duh. Acum și poruream și în veci Și au chemați făpula sa pentru tot puternice, Doamne slavăție. să vă Să nu Dumnezeu și să se risipească fără lui, Se stinge fumul să se stingă precum se topește ceara de la fața focului și să se bucure și să... Călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le Ce avia din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le Hristos adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate, mai ci sale și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și ne-a dăruit nouă viața veșnică. Să ne închinăm fiind în ierii cele de a treia zi. <grijine> scădincioși, puteți veni să rutați icoana vierii, Evanghelia și Sfânta Cruce și veți primi din partea noastră ca binecuvântare câte o iconiță cu chipul Învierii Domnului. Da, sărbători fericite în continuare.